Rugăciune pentru taina Duhului Bunei Credințe. Aleluia Tată să Te iubim, Te slăvim și Te rugăm. dăruiește ne taina Duhului Bunei credințe, Cel ce naște dragostea care toate le crede, toate le sufere, toate le ne ca să putem binecuvânta pe cei ce ne-au blestemat, să iertăm pe cei ce ne-au lovit sau ne-au furat sau ne-au nedreptățit, ca să-i potorim pe cei ce cu mânie împotriva noastră s-au pornit, s-au ridicat, ca semn că păruncile tale le-am făcut și respectat, că țarina Sfânt a sufletului nostru rod a dat. Aleluia, Tată Ceresc, te iubim, te slăvim și te rugăm. dăruiești ne taina Duhului bune credințe care face din sufletele noastre un templu minunat, unde icoana ta, cea plină de lumină, ai așezat. Ca semn că de demoni și dușmani îngerii tăi ne-au apărat și că de la noi tălharii de suflete ai alungat și ca pe niște pomi încărcați de rod în Grădina Raiului, neamul nostru l a adunat. Haleluia, Tată, ceresc! Te iubim, te slăvim și te rugăm, dar ne taina Duhului Bunei Credințe, care face din Biserica Ta Ortodoxă un templu de lumina al lumii, ca să dispară sinagogile satane, păgânii, închinători la idolii lumii, tălharii de suflete, atei, ucigași și să nu vină peste noi urăciunea pustirii pe care o varsă asupra lumii cei plini de trufie, mânie, lăcomie, necurăție, lene, nesimțire, fiindcă de credința ortodoxă s-au lepădat și demonii în ei au intrat,